Гірко ту мову розказувати, яку вели мати з дочкою, бо й своє лихо згадається, а за лихо – та цур йому. Мати згадувала своє дівування і рівняла давнину до теперішнього. А дочку в село манило, між дівчата, і жаль їй було, що теперішній світ так відмінився від давнього, як іще бабуня її дівочила. І сплакнула Мася зітхнув метро, бо слухав аж рота роззявив. І так подивився, що пані матка й здогадалась, що він хотів щось сказати, і запитала: "Що ти хотів говорити?" "То я собі так", озвавсь метро. "Та говори, бо чого ти?" "Та я теє", то я так собі, каже хлопець, чухаючись. "Та кажи бо. Їдьмо додому", каже метро. "От тобі й дурень", озвалась пані матка, "А Мася ж «Візьмем додому, – каже метро. – А для чого ж ми возили її сюди? – Та що, – каже метро, – бачте їм мость, додав, – вас у нас в селі поважають, бо ви таки найстарші між жінками, – сказано, попаддя пані матка, – всьому селу мати. І ви не держите мужички за ворітьми, а тут самі на сонці печетесь. Їдьмо, тут нема правди, і коні тупають, – далі каже, – муха, значить, – не». Не мала, пані матка, часу відказати на ту орацію, бо надійшла молодиця звідкільсь. Така розкішна з себе та рум'яна, в швабській сорочці, в цицьовій спідниці і на голові хустка, здорова замість намітки. Це знак, що вона коли не некрутка, то покритка. «Чи не до учительки?» – поспитала вона і якось так глянула на Масю, наче почувалась старшою за ню. До учительки ж озвалась пані матка. «Нема вдома», – відказала молодиця. «Ще з костюла не вийшли. Просимо до хати. Я тут за господиню». Не вспіла пані матка і роздивитись гаразд, ані прохолодитись, бо двірок на льодовні стояв, як прийшла і Печержинська, і панянки з нею. Панянки ж десь в сінях поділись, а вона війшла в хату. Були дуже пізні неділішні обіди, як це діялось. «Ніч бєжджє похвальоний Ісус Христус!» – привітала вона, тицнувши, наче її хто по підколі торкнув. «На віко віков амінь!» – відказала пані матка. Стояла вона очима до порога, коло вікон. Тут же комода стояла, на ній всякі коробочки, пляшечки, кошечки. Над комодою – дзеркало, а під дзеркалом – подушечка, наголки, піском набита, заволічкою вишивана, з китичками. Коло матері й Мася стояла. «Кого з мам Хонор познач?» – запитала вчителька, розпрягаючись з капелюшка, що був як Одеські лабази, як тоді носили, і кинулась до дзеркала. «Та я попадя!» – відказала пані матка, давши місце Печержинський. «А, Ксіонзова!» – відказала та. Проше сідач!» – додала. «А то!» – показала на Марусю. «Коречська пані!» Подякувала паніматка за честь і каже, «Так єсть, цорка моя!» Вона дещо могла сказати по-польськи, та не кожен раз відважувалась, бо недухвала на себе. «До науки запевніє», – процеділа Печержинська. Та само собою озвалась пані матку. «Бардзо а вона вміє по-польську?» «Ні», – відказала пані «Ай-яй-яй!» «Який сром!» – каже Печержинська. І додала, «Умнє ще і научу. Чи, пані Доброджійка, не солодков?» «Так єсть!» – відказала пані матка. «А, то слишалам от пана Росолинського!» Тут принесли каву, Мася не тільки не пила цього дива, але й не бачила, то і з руки взять не хотіла. «Що ж, дума, візьму, а я купюся, і все дякує!» То ідь, серце, позначсь пан із панієнками, з товарішками, ідь з Котю, каже Печержинська. Мася стояла мовчки. Чому ж не йдеш, озвалась мати? Так, каже Мася. Іди йди, тобі легше буде обізнатись, поки я тут. Не хочу я, каже Мася. Олано, гукнула Печержинська. Слухам, відозвалась і ввійшла та молодиця, що запросила пані матку до хати. «Заволай ту касе, Машеу! Бачи, тут є Мася! Бігай!» – заговорила пані матка. Мася й рухнула за Оляною. Думала не Бога, що тут, як на селі, та не пройшло й чверть години, як вернулась. «Чого ти?» – спитала мати. Тут всі шляхтянки, відказала Мася, сміються з мене, не хочу я тут бути. Говорить і очі витирає бо соромиться, та сльози самі льються, мов би їх там повні озера в запасі були. О, які жоне, каже Печержинська, Я з їм дам, і до поніматки заговорила. Вона балакала по-польськи, а ми на своє звернімо. Каже, як же ви їм погано повели свою дочку, як хлопка якась, а дитя шляхетне. Та байдуже, додала, в мене вивчиться, і каже, все то простота винна. Може, і так думала собі пані матко, може ми й прості, а мабуть, що вона правду каже, бо поміж пани треться, то всякого дива наслухається». А вони мають час світ розпізнати, не те, що ми хлібороби. Ніколи і в голову пошкрібатись, не знаємо світові ладу. Недарма покійні татуньо були й розказують, що як зближиться страшний суд, то світ обернеться очима назад, а потилицею наперед. Багато було б розказувати, якби приліпилось перебирати все, що не говорила Печержинська з паніматкою. Тільки що подобалась вона, Люборацький, бо облесла була. Наслухавшись всякого глуму над Українщиною, паніматка згодилась з Печержинською за 30 карбованців на рік і все своє для дочки. Харчі, прачка, та й поїхала додому. «Слухай же, доню учительки», – казала мати дочці. Та вчися, а я буду довідуватися, як матиму зможність А чого треба буде, переказуй через ярмаркових Мася випроводила матір аж за ворот, Тут і цю мову слухала та й заплакала, прощаючись Гірко заплакала Не плач, доню, каже мати Учительку розумну матимеш, наведе на добро А що чоловікові легко дістається Не плач же, каже, і в голову поцілувала і Мася вернулась, обтерши очі, бо вже знала сором, а мати поїхала, думаючи сама собі, бідна дитина, не матиме добра в цій школі, бо не даремне ж покійні татуньо кажуть, було, що будуть не ученики, а мученики. А що доброго, поспитав панотець, як пані матка додому вернулась. Та ще нічого, відказала вона. А хоч можна сподіватись, чого доброго? Та обі а більше, хто його знає? Коли б хоч одмужитства відвикла. Тобі все панство в голові, каже пані матка. А он вони до костьола ходять, на набоженство, а не до своєї церкви. Та хоч і в хліві Богу помолитися, аби щиро озвавсь панотець. А приклад добрий матиме. Там все пани, та й пани, та й пані. Навчиться всього медяного. За віру ж нічого боятися. Не зломить, бо не тямить по-латинськи. Та найлучше, що приїхалась. Бо мені аж живіт запався. Пошукай на чогось смачненького з'їсти. Сама покріпишся, і я коло тебе. Глава шоста Тяжко було масі між панянками. Всі глузували з нею, що хлопка. А як сказала, що зроду в костьолі не була, то наче провинилась. Так здивувались і зареготались, і Печержинська з ними. Та все ото кажуть, а як же можна? Минув тиждень, настала неділя, рано-ранесенько ударили в дзвони, загомонів хрещений народ улицями до церкви йдучи. А в Печержинської всі спали, як побиті, хоч повинось їх. Діти, сказано, діти, а сама з панства покачувалась. Та не спать же цілі сутки, заворушились і тут. Пішла кишнява в тій кімнатці, де одна на другій, як оселедці, в бочці спали панянки. А вчителька осібно спала і, прокинувшись, позіхнула, потяглась та й почала бавитись косами та й перстнями, що на руці були. А сонечко аж проситься до хати, крізь заслонку в вікно поглядає, мов би, каже, «Та вставай, ледащице! Годі тобі валятися! Вийди, полюбуйся, бо це вже останні дні, як веселенько світ Божий озираю! Отот лиш не видно, як небо засупиться, і піде грязюка, що ні ти, ні я на двір і носа не покажемо! Та вставай же, кажу, годі тобі вилежуватись!» Аж от Печержинська сіла, те ще далеко було встати. Нарешті й встала. Оляно гукнула вона: "Давай черевики". Там давай це, давай те, з годину часу упливло, поки вмилась, і друга вже на сході була, як сяк так прибралась. Тут і панянки висотались на добрий день поклонитись. "А що ж ви, панянки?" заговорила вчителька. "Готові, підемо до костьола" а не до церкви, – поспитала Мася. Так і видно, що хамка, – грибнула Печаржинська, – що простачка, – так і видно. Ах ти попівно-попівно, що мені з тобою робити, що чинити? Чи я тобі не казала, чи я тобі не наказувала? Клець зараз! Стала Мася на колінка, не знаючи за що, а Печаржинська пішла далі. Щоб ти мені і бровою не моргнула в ту сторону, де хамська божниця стоїть, а то вже битиму. Градом сльози котились Масі з очей, і річками по грудях текли, аж ставочок став на помості, що й в дві ложки не забрати. Тут до костьола задзвонили. «Вставай», – гукнула вчителька, – «та піди вмийся, до костьолу хамко підеш». Знялися всі і пішли. Печержинська дала Масі польську книжку в руки, навчила хреститись по-католицьки і наказала дивитись на старшу між ними панянку, дочку одного благочинника. «Що, – сказала Печоржинська, – вона робитиме і ти роби?» З її прикладу Мася простягла руку до якоїсь посудини, що стояла в костьолі коло дверей, і мазнула собі по чолі. І як здивувалась, почувши мокре, її в голову не приходило, що то свячена вода. З тієї ж прикладу Мася і вклякала, і до землі припадала, і усе. Це була перва наука для Масі – від цього разу вона не споминала церкви ні перед учителькою, ні перед товаришками. Хіба сама з собою розмовляючи, та раз перед Оляною її спогадала. Вийшовши з села, споміж простих дівчат, Мася найхудше зійшлась з Оляною і не втерпіла, щоб не поспитати її. «Чому нас не пускають до своєї церкви, а водять до костюла? Бо ви панянки, – відказала Оляна, – то вам сором ходить між хлопи». От споглядайте, коли ви бачили в церкві хоч одного пана або паню або панянку, все лише мужиків бачили, самих хлопів, а в костьолі самі пани та шляхта, а мужицького і духу там не видати, бо то віра панська, а то хамська, якби не сором, то пани ходили б в церкву. «А ви, Оляно, якої віри?» – поспитала Мася. «Я простої. Та й не диво, бо я панська піддана. А ви, що другого, то вам сором до церкви ходити, а до костюла». «А чому ж мені дома цього не казали?» «Ге», – озвалася Оляна, нащо вас і до учительки вести, якби могли сказати вам все, що треба». Печержинська підслухала цю розмову і покарала Масю за постої з мужичкою за розмову по-хлопську, а найгірше за те, що каже: ти мені не віриш, а Оля не пішла допитуватись. То в тебе Оляна розумніше за учительку, а хамко, ти одна ходиш. Не раз Мася навколішки стояла і не раз і в руку брала, не раз. Та що й казать, всього було. Було і те, що через ослінчик перегинали за розмову з хлопками, за розмову на своїй рідній мові. Печаржинська думала, що це добре. Всього, кажу, було, ні Мася узвичайилась по-польські балакати, по католицьки молитись. «І здрова смаріо, і ойче наш, і вірзе в бога ойча». З погордою споминати батька-попа, матку-попаддю, хлопів, хлопську мову і хлопську церкву. Небагато й пройшло. Три місяці з чимось, а Мася так відмінилась, вже й не пізнати її. Саме тоді різдвяні святки зближались. Мати й приїхала взяти доню додому. Приголубить хотіла. Хтось ізі, хтось іззіє. закричали панянки, завваживши, як ішла масина мати через подвір'я. Глянула в вікно Мася та й каже То моя попадія плаче щев. Яка попадія? питають. Люборачка, а яка ж, відказала Мася. Ніби то матка твоя. кажуть. Я ж мовіє, і є моя попадья, озвалась Мася. Війшла мати до хати, змерзла, а доня посоромилась і привітати її щирим теплим словом, тільки тицнула та шурнула ногою назад себе, і то для годиться. Може, воно так і повинно бути, подумала пані матка, може, воно по-старому тільки вітаються з матір'ю по-людськи, а тепер такий соромно вже, а треба присідати. Такий, значить, світ настав. Та, мабуть, вже і помучили тебе на Богу, думає мати, на доню дивлячись. «Нім навчили дригать та тицяти. Не ученики, а мученики», – мовляли покійні татуню. На розпрощанні учителька строго-настрого наказала масі з хлопками не сходитись. «То сором, каже, то встит, а по-хлопськи побалакавши, каже, так писки заогидиш, що й свяченою водою не сполощиш, ні окропом, ні відпариш». І дала роботу додому «гаптування». Та ще й маму попросила, щоб пильнувала, щоб доглядала масі, щоб стерегла, аби наново не схлопіяла. Хто-хто, а Ганна очей не спускала з Тернівської дорогії. Коли-то покажуться, як надвечір відчиняються ворота, їдуть вони». Повибігали на двір і челять, і своя сім'я, всі раді, кожне щебече, що на язик не біжить А Мася злізла, опугана і наче чужа незнайома пішла, нікому й на слід не плюнула, сестри за нею потяглись «А то, може, що змерзла?» – каже одна дівчина «Ніт, так загорділа, запаніла» – озвалась Ганна Справді розібрали масю, а вона на силу з татом привіталась, на сестери не глянула і стала під грубою, та й ні пари з губи, наче води в рот набрала. Миленько Ганна подивилась на понянку, отут пораючись коло її одежини. Бажалось поспитати, чи все гаразд збулось, що балакали перед виїздом. Та Мася мовчить, то й вона мовчить, Лиш поглядай, що стоїть панна під грубою, На тонких ніжках, як чапля або журавель, І все коло неї напижене, віддулось. Як виходить мати з валькіра? Може ти голодна, може буде що їсти, питає. «Дженкує, мамо, Нєц ще. процідила Мася трізь та зуби. Таке, подумала Ганна, вже й до матері по-польськи. «Поминай же, як звали». Прийшли свята, після Ордані знову пакувались, а від масі ніхто рідного слова не чув. Ні батько, ні мати, ні челядь, ні хто-небудь другий. Малих дві сестри мала, і тих навчила цокать і присідать. Спіднички їм попідрізувала і коси по-новому позакручувала. Все пішло на другий лад. Сама не ходить, а пливе, як качка по воді, і менших так приучувала. Набулих товаришок, сільських дівчат і лоба не поглянула, наче ніколи вони й не здибалися з нею. Отже, з Печержинської справді учителька на славу, говорив раз панотець Ервасій своїй жінці, бач, як витресувала нашу небогу. До чого то їй доведеться наука, сумно відказала пані матка. Така пишна стала, що до мене додала. Я б воліла бачити її, як бувала з закаченими рукавами, коло якої роботи, аніж на тонких ніжках, як не під грубою, то коло вікна або за гаптами. Коли б уміла їсти, зварити та дати лад в господарстві, то гаптування й купить собі. Говори, озвався панотець, ти все своє правиш, а подивись на благочинникову дочку, хіба вона не в Печаржинської вчиться? Такий уже світ настав». Поганий же він цей світ теперішній, озвалась пані матка. Я ж не знаю жодних гаптів, а хліб, слава Богу, їмо з тобою. І мати моя не знала, а проте хліб їла, ще й други годувала. Та й твоя мати така ж була. Зате ходили в плахтах та в намітках. Тим то їм і добре було, що свого не цурались. Чимто вони й багаті були, що на дрантя не тратились. А справить собі плахту другу, то за весь вік не зносить ще й дочці передасть. А з цих підрізаних що? Через місяць, як не подареться, то виростеш, а все скинь. А старші хвостами дороги митуть, що наче череда йде. Такий копіт зіб'ють, а їх лиш дві або й менше. Я знов кажу, що такий тепер світ озвався по а я знов кажу, що поганий теперішній світ озвалась матка й додала ще пани хай би собі вигадували, на те й вони й багаті. А таким, як ми, бог з ним, лучше б держатись старини, то й на душі легше б було, і в скринях повніше. То це, по твоєму, каже панотець, Мася повинна б надягти запаску та на вечорниці гарно. На вечорниці, не на вечорниці, запаску не запаску, а що шнурівок та капелюшків їй зовсім не потрібно. Хіба воно що гнівно заговорив отець Гервасій? Або я що кажу, озвалась паніматко. Що, моя дочка, не панна, чи що, мужичка, хамка, почав кричати отець Гервасій. Попівна, хіба я що кажу, озвалась паніматка. А попівна хіба не панянка, каже отець Гервасій, та панянка ж озвалась паніматка. То хай же буде, як і другі панянки. Знаєш, гукнув, чуєш, хай же буде, як і другі панянки, а не як мужичка й хамка. Та хай буде, хай, заговорила пані матка стиха, хіба я кажу, щоб не була, хай буде, гамуйся. Вдруге вже ніколи не вертались вони на цю розмову. Чи й пані матка переконалась, що попівна повинна бути панянкою, чи боялась перечити, тільки як панотець почне хвалить масю, то вона зітхне й каже добра дитина, та коли б їй дав бог розум добрий.